إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يبلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 Mühtərəm Müsləmalılar, əmdirin istəkvalı mağda sarıram və keçən xüsvədən bu yayın istisindən istisində olan dərzi faydalardan danışdırırız. Və məlum oldu ki, bu istiləri ahirət istisindən, cəhənnəmin istisindən müblayət eləyəndə heç nədir? Və insan xüsusən cəhənnəmin və ahirətini istisindən Eşidəndə bu işlər aması sərin olur. Məmin üçün. Ve biz dedik ki, məmin her şeyden faydalanır. Her şeyde ibret var. Və çınbar o sahələrin üçün bir. Ve dedik ki, nəzih, Peygamber sələrsəm, bize həber verir. Ahirət günün əzih, güneşi yəxınlaşadır. Və həmə insan, günəş bizdən nə qədər uzaqdır, və ki, indi tərih edir. Və ki, günəş çox yaxınlaşacaq başımızın üstünə. Təsəvvür nə qitəriyəcəyik. Və Rasul sallallahu sələm buyurur ki, çər də insanların əməlinə görə olacaq. Bəclər topuğundan, bəclər hər kəsin əməlinə görə. Və təsəvvürlə o gün, o dəhşətli gündə bir dənə var, sərin suyu, Rasul s.ə.və s.ə.və s.ə.və və bir də kölgə necə hadisdə gəlir? Allah s.ə.və s.ə.və və Peyğəmbər s.ə.və o günü xilas olanların üzə xəbər verir. O dəhşətli sizə xilas olanları, hansı kölge altında olanları, Təsəllü insan indi küləyədirsə, təsəllü ondan necə? Günəşələnməkdə uzaqdadır. Və təsəllü ondu ki, o gün günəş çox yaxında olacaq. Kölgəyə ehtiyac olacaq. Sənin suya, novar ancaq salihlər üçün deyil. Və kölgə azmolalar. Və, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə Uhreyran rivayətində, Abu Hurayra dedik ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və adə, deyir ki, 7 nəfər Allah Subhanahu canın kölgə safində Vələdə, Səhid-i Muhal-ı Mısırnır vələdəliyib. Vələdən en birinci, Peygamber sallallahu anh səhələlərə bizdə burada göstərir, necəf nedədir? Necəf nedədir? Kim istəyirə o körgə altında olsun, olmaq, geribə o şəhətlə nəilə. ən birinci, Resul sallallahu anh səhələlə başları, İməm-ün Adil. Adil imam Yəni, Adil Rehbər. Bu, mühüm bir adillik. İnsan çox hər bir şeyin adı ola. Əgər adillikdən çıxsa, o atıq birinə gedir. Rəsulün də sülmətdir, qiyamət günü. Sülmətdə olmazdı. Ona görə imam rəhbər, hər bir yoxdur, harda kimə rəhbərlik O cürə samanın qeydinə də var. Öz sağlamları kimi öz öllabları kimi baxmalı xəstəni malizə eləməlidir. Fəqirətəmək eləməlidir. Zalımı zəhkilətməlidir. Çiziləm Və səhələ, və səhələ. Həmçinin ev başçısı, həmçinin bir məhsələnin başçısı, hər bir başçıya ait məsələ. Adillik vacibdir və tələb olunandır. Məlum kölki altından birinci adil imamlar olacaq. Rəsulun həmsinə məsələn Allah Peyğəmbər sallallahu buyurur ki O cəhân javan ki cəhânlığın ibadətlə həsrət Bu da o cəhânın arxında olanlardır. Belə başa düşmək ki, adillik yalnız imamə aiddir. Adillik hamımıza aiddir. Hamsinin adil olar. Hamsinin o cəhân ki Allahu təala-ya ibadətlə keçirən yaxın cəhânın xüsusən bu cavanlığı gətirir misal. Cücəmanlığı, əsr-ıq kuvvət vaxtı, insan özünün ibabətə sərhiliyir. Onun üçün kölyə var, qiyamət kimi. O əməlinə görə. Cücəmanlığı iki dənə zəifliyin ortasındadır. Yəni bazalı zəifliyi, bir də qodalı zəifliyi. Və insan bu orta vaxtda sərhücün necə sərhüləmir, kiməsə Allah-uqqaqələ Allah-uqqaqələ ibadətlə keçirir zamanlığın Allah xantara onu inşallah işte, kölgesi altında saxlayacaq yəmək üçünün. Ehtiyaz olan vaxtı kölgeyə. Və həmçinin fəyandər salıqdan davam edir o adamlardan və buyurur ki, həmçinin o şəxs ki qəlbi məqsidlə bağlıdır. Qəlbi məqsidlə bağlı olan bu da əsr əsr ən əsr əməllərdəndir. Məqsidlə bağlı olan qəlbi الله سبحانه وتعالى نذهل الله عنه ابنان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور وعفال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بير عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُوا ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْعَصَى Nur suresi, o ksakot, getrincə aile. Allah s. bu ailemde buyurur ki, Allah s. fahalı icras edib onlara ki, onlar gece ve gündüz Allah s. fahalı Allah s. fahalı edirlər Allah'ın evləndə. Allah'ın evləndə. Ve sonra buyurur ki, onlar kişilerdir. O kişiler ki, Allah s. fahalı iki Biri budur. O kişilər ki, qaz ki ticaret, alışveriş, onları Allah'ın fikrimdən və namaz kılmaqdan, rəzikas verməkdən mal çəkməz. Yəni ticaret olaraq çəkməz bundan. Allah yaxafuna yevmən fətəqəlləbə fiyhəl qlubu eləbsaq. Allah qəlblərin və gözlərin bir haldan bir hala düşən kümündən qorxanlar. Qiyana kümündən. Və versin, bura Məcidlərin burada təsdiqləti görsənir. Məcidlər qəbah, böyük, böyük yeri var idi İslam dünyasında. Əlbəttə mərifəlidə və sair və sair fikirləsən böyük alimlər hamısı məciddən çıqublar. Məciddə dəftərlərdən və sair. Vasıl olur <Gülüyor> məcidə, şeyxə. Ətroba çıxıb otexa. Məcid adına ibadət xallah və sair. İnsanlar görsən meçti gəlmirlər, nolak ki, oraya gedirlər. Bu xətadır. Hansı bir dağlar əyətdaşa araçlara gedmək olmaz ki, armud aracından tömək istəmək. Armud sizə o bazarda əzətək eləmək. Fulun çox sizə çatıblar. Qonşunda kəsir var, oqaq istəyir, çöyə alınmək. Meçti gəl, məsli gəl. Müslü lazım lazımdı. Ama geyesen, oraya bırakırsa, geçeysen ve Allah sahtalı sersalar vermişti. Yoktu, Kur'an'da yoktu öyle şey. Arda, hadislerde yoktu. Göster, bir, en birisi bir geçeyi. Onu insanlar özlerinden çağırdı. Özlerinden çağırdı bu ad verirler. Mesai. Hatta belirlere adlar ki, gör ki peygamber, peygamberler gör ki, bravo olur. Biri var. Xızır Peygamber gör ki, sən Mesihədən neymiş? Allah'ın üstə. Ona gələmək səhə gəlmək və Sən əgər Allah'ı istəyirsən yaxşı əmər görmək, gəlmək Allah'ın eynə, məsir Allah'ın eynədir. Cək, şirket, namaz kıl, zikirlə, otur. Bax, budur. Mömin budur. Müsləman budur. Həmçinə mühsələm Müsləməllər. Hemsinin o çölge altında olanlardan da birim, mesela sen Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ki o şahs ki, o iki nefer ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem sevirler birbirleri onlar görüşende sevirler ve ayrılışında sevirler bilen. ancak Allah katılçı görüşürler ve ayrılırlar bu olardı ne işi göresem mi seni ne işi var yoksa vazifal var da sahip İslam fikir və sən təmizliyidir. Təmiz həyat. Yalçar və səir və səir. Pisin və səir O hər şey yoktur. Həsəd, zahir və səirə qabulləmə İslam. Həmçin, məhsələm sələmələr, ötürlə olanlardan biri, o kişi ki, gözəl bir rəzilsədə, gözəlliyində, onu çağırı özünə, vələşim o diyə ki, mən qovqqram, Allah'tan qovqqram. Bazı məsəlmələr zina eləyir, Allahım Əlmələr. Qəsələk gözəl qadın özə böyük ətifədə olan və e, ya mədamın böyük olan dərək eləyir. Və lakin deyir ki, mən Allahdan qorxuram və tərkili zinəni. O, o da o da olacaq inşallah. Qəsələk, zinadan qorunmağın böyük fəziləsi var. Hərçinə məsələm Əlmələr O olanlardan da biri o çölcə altında o kişi ki Allah yolunda sədəqə verə hətta bir əli bilmiyə ki sol, sağ əlin verdiyini sol əli bilmiyə xəbər olmaya Yəni bu ixlasın dərəcəsidir və həmçinin məsələmsən Allah o kişi ki hətliyində Allah yadaqala və gözləri yaşana axlıya İxlas İslahın dəyənmir A görsünə mən beləyirəm Arşınlar övürdü, axıram, Azərbaycan təmiz, təmizlik istəyir. Təmizlikdə olan zahirə əcil kişi, əcil müsəlman qadın, mömin qadın. Bu müsəlman belə olmalıdır. O, bu şəhərdən ailə olmaq lazım deyil. da anələrlə olmalı olmalıdı. Nə qədər əməlin çox olsa, o da bu şəhərdə çox olacaq. O da hava, hava Mesa ahvalımız yaxşı olsun. Allah Subhanahu ve Teala'nın fəzəlinə səbəbən, a قول حافظ الله لي ولاكم ولسالم المسلمين من كل داء. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وليتقوا الله لعلكم والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.